Під ногами похруськувало, перепріле жолуддя. Стояла тиша, задуха, було незатишно, моторошно. Можна наступити на гада, а то й наштовхнутися на полоза. Та ось дуби порічали, були приземкуваті всі, і попереду витірнули невисокі зубчасті скелі. Тут мав бути вилом, дірка, через яку можна вийти на луг. Але скелі стояли тісним громаддям, голі, вже нагріті сонцем, від них повівало жаротою. «Ось тут був хідник», – сказав пальцем Білокобилка. «Привалило його, доведеться обходити аж її стороною. Ходімо назад». Але козаки не поспішали йти за ним. Вони поприкипали очима до чорних дір печер у скелях та до глибоких чорних розколин. Просто перед ними чорніли на начальні здрівелетня дві великі діри. В кожну могла пролізти людина. І уява малювала темні звивини та кубла в груддях скелі. Ліворуч від них роззятила пельку велика тріщина. З нею різ голоду, який саме зацвів. Далі видні ще кілька дір. Майже всі біля підніжжя скельок. Отут вони сидять. Прошепотів Тишко. «І плягають на тебе!» – буркнув Хрін і звіяв страх з козацьких душ. Тишко вхопив цималий уламок каменю і пошбурив уліву ніздрю велетня. Там загуркотіло, а з ніздрі ніздрю вилетіла зграйка горобців. Козаки зареготалися, розваселилися. І хоч білокобилка намагався вгугати, розшаліло у хлопця, то ж бурляв, і ж бурляв каміння. І в чорному черві скель то гриміло, то ойкало, то глухо гахкало. Ще з однієї розколини виполохали ріжу розлючених ос. Втікали. «Мабуть, ми вчинили дурницю», – мовив білокобилка. «Ходімо вірці, буйка тіпор розлітається». Ми наштовхнулися на скельки. Вони нас не пропустили, і ми пішли ліворуч, аби їх обійти. За скельок долітало гусяке гельготіння, розжухало мисливську хіть. В небі просто на сонце тягнули журавлі, і тягнулася за ними душа. Дуба жирували сойки, шкварчали не наче на віженні, та шкварчання неприємно дряпало серце. Тріщала під ногами, суха, не наче костриця трава. Колчан бив мені по лівому боці. Обірвався тонкий ремінець поперечної перевізі. «Погляньте, хлопці, стоп!» Нараз пролунав позаду голос. Я зупинився. Лука наштовхнувся на мене і прогудів щось невельми гречне. Штвиря показував пальцем. На нашому протопті кроків за сто. Справді чернів якийсь столб. Диви, що ніхто з нас раніше його не помітив. «Столб розмалений, вугіль блищить. В цьому чортовому різаку рідного батька не впізнаєш», – мовив Хрін, і, поминувши мене, почвала уперед. Ми рушили за ним. В тільки час плуталися ногами в травах, і зненоцька мені просто в потилицю вдарив тонкий голос. А а? Он. Чого він? Я оглянувся. Позад нас знову чернів стоп. Тепер він був кроків за двадцять. Стов гнався за нами. Товстий, чорний, неначе облитий смолою, приплюснутий зверху. Стовп з гадючою головою, яка невідпорно дивилася на нас блискучими чорними очима. Волосся поп'ялося на моїй голові корчами, і всього мене з ніг до голови облило потом. Такого зі мною, що не траплялося ніколи. Страх заповзав у душу холодною гадюкою. Він був важкий, ламкий, скувував тіло. Мені здалося, що я кам'янію. Пробував відвести очі від голови гада, і не міг. Здавалося, він прикував мене до себе. А може, і прикував насправді? І було в очевидь, полос переслідував нас. Велетенський дніпровський полос, про який ходило стільки чуток, стільки билиць та небилиць, якого всі бачили, ніхто гаразд не бачив. А мені й далі щось здирало з потилиці шкіру, а там, де живіт, утворилося холодне провалля. Я не бачив козаків, не знав, що творилося з ними, тільки почув поруч чи то крик, чи то скрегіт, і щось схоже на забивання. То вирішав Тишко. і враз щось зрушилося, застоганіла земля, затріщало бадилля, загупотіли кроки. Прошуміли, не наче поруч прилетів вихор. Козаки втікали, хто куди втрапив. І тишко, і хрім, і шквиря, і то не дивина. Бо мене поривала до втечі дика сила. Але ноги не наче вросли в землю, я не міг їх відірвати. Серце налилося кип'ячкою. Я розумів, що коли побіжимо всі, полоз неодмінно поженеться за нами. І що бігає він набагато прудкіше за нас. Чорна колода з жахними намистинами очей тріпила незрушно. Ті очі притягували, втягували, пропікали мозок. Навіть мені захотілося піти просто до чорної колоди. Ті очі втягували в себе увесь світ і мене з ним. Але бурсалося серце, опиралася думка, хоч руки не слухалися мене, бо той погляд сковував, ополивав невидимими путами а мої очі слюзилися, не могли змагатися з гаспинськими очима гада. Віднині я знаю, що таке гадючий погляд. Однаки жива, текуча сила боролася в мені з силою чорною, світові непідвладною. Так у велетенському круглому тілі сили було в сто крат більше, і була вона всевладніша. Я мимохідь доторкнувся лівицею до вуха, до сережки, Євраз заспокоївся. Стій, тримайся, прошепотів собі, і не дивися в очі Гадові. А ще подумав.